213. Zurvan și originea râului Problemele puse de către Zurvan și Zurvanism sunt încă departe de a fi rezolvate. Zeul este cu siguranță arhaic. Gershman crede al fi identificat pe Zurvan într-un bronz din Luristan, înfățișindu-l pe zeul Androgin și Naripat, născând doi gemeni, care îi ies din umeri. Trei procesiuni, simbolizând cele trei vârste ale omului, îi aduc în chip de omagiu Barsom. Dacă interpretarea este corectă, urmează că mitul lui Zurvan, ca părintea lui Ormuzd și Ahriman, era cunoscut încă dintr-o epocă mai străveche decât data primelor mărturii scrise. Potrivit observațiilor lui Eudemos din Rodos, a doua jumătate a secolului al IV-lea, înaintea erei noastre, citez, magii numesc totul unic și inteligibil când spațiu, când timp, din el s-ar fi născut Ormast și Ahriman, lumina și întunericul. Închid citatul. Informația este importantă. Ea ne încredințează că spre finele epocii ahemenite, speculațiile asupra spațiului timp, ca izvor comun al celor două principii, binele și răul, încarnate în Ormazd și Ahriman, erau familiare iranienilor. Termenul avestic pentru timp este Dvasa scrie thwa -A. Literal, cel care se grăbește și Vitzengren crede că de la început el desemna Bolta cerească, epitet propriu unui zeu al cerului, stăpân al destinelor. E deci posibil ca Azurvan să fi fost la origine un zeu celest, izvor al timpului și distribuitor al norocului și al nenorocirilor, în ultimă instanță stăpân al soartei. Nota 2 deoarece potrivit lui Eudemos, Zorvan este adorat de magi, adică inițial în timpul înținutul mezilor. Este greu de decis dacă tăcerea lui Zaratustra se explică prin motive polemice sau denotă pur și simplu importanța modestă, poate chiar absența acestui zeu al timpului și destinului în mediile în care propovăduia profetul. Închei nota. Oricum, structura lui Zurvan este arhaică. El aduce aminte de unele divinități primitive în care coexistă tot felul de polarități cosmice și antagonisme. În Avesta Târzie, texte redactate probabil în secolul al IV-lea, înaintea erei noastre, Zurvan este a rare ori menționat, dar el este pus mereu în legătură cu timpul și destinul. Un text... Precizează că, înainte de a atinge podul cinvat, grad de Mazda, sufletele dreptilor și ale celor răi înaintează pe drumul făurit de Zurvan. Funcția eshatologică a timpului, destin, altfel spus durata de timp acordată fiecărui indivin, este cu claritate subliniată. Într-un alt pasaj, Zurvan este înfățișat ca fiind timpul etern. În altă parte se face o distinție între Zurvan-Akarana, timpul infinit, și Zurvan-Darego-Xvadata, timpul îndelung autonom. Toate acestea presupun o teorie despre țâșnirea duratei temporale din sânul eternității. În lucrările peh -Levi, timpul îndelung autonom răsare din timpul infinit și după o durată de 12.000 de ani se reîntoarce în el. Teoria ciclurilor de câteva milenii este străveche, dar ea a fost articulată în chip deosebit în India, Iran, Mesopotamia. Deși a devenit populare spre finele antichității și a fost folosită în nenumărate apocalipse și profeții, teoria mileniilor a cunoscut un având deosebit în Iran, mai ales în mediile zurvanite. Într-adevăr, speculațiile metafizice asupra timpului și destinului abundă în scrierile zurvanite. Ele sunt folosite atât pentru a explica originea răului și actuala sa predominanță în lume, cât și pentru a oferi o soluție mai riguroasă problemei dualismului. În tratatul său, Isis și Osiris, Plutarch reproduce după izoarele din secolul al IV-lea înaintea ei noastre, doctrina magului Zoroastru. Citez, Oromantes, născut din cea mai pură lumină și Aremanos, născut din tenebre, închei citatul, își exercită fiecare puterea timp de 3.000 de ani și se luptă între ei timp de alți 3.000 de ani. Credința că lumea ar avea o durată de 9.000 de ani Împărțită în trei perioade egale Dominației lui Ormast și îi urmează aceea lui Ahriman Cărora le suced încă 3.000 de ani de lupte Se întâlnește într-o scriere târzie și bogată în elemente zurvanite Menoc i Crat 7 Roman 11 Menoc i Crat se scrie M-E-N-O-K-I-K-H-R-A-T într zoroastrismul exclude ideea unei perioade dominate de către Ahriman, probabil că izvoarele utilizate de Plutarh se referă la concepții zurbanite. În plus, Plutarh scrie că Mitra, care se află între Ormast și Ahriman, de aceea el este numit mijlocitorul, îi învățase pe persi să jertfească acestor zei sacrificii specifice, o ofrandă de tip tonico-infernal fiindu-i destinată demonului celui rău, ceea ce încă o dată reprezintă o concepție zoroastriană. Zurvan nu este menționat de către Plutar, dar mitul gemenilor și explicația suveranităților alternative sunt înfățișate în mai multe texte târzii ca fiind specific zurvanite. Potrivit unui preot creștin armean, eznic din colp, atunci când nimic nu exista, zurvan, sau zârvan, care înseamnă destin sau glorie, a dusese vreme de o mie de ani o jertfă pentru ca să aibă un fiu, și întrucât se îndoise de eficacitatea jertfei sale, care ar putea fi folosul sacrificiului oferit de mine, el a zămislit doi fii, Ormazd în virtutea sacrificiului oferit și Ahriman, în virtutea îndoielii încercate. Zurvan a hotărât să-l facă rege pe primul născut. de a cunoscut gândul tatălui său și l-a încredințat lui Ahriman. Acesta a sfâșiat uterul și a ieșit. Nota 3 Esnic a înțeles corect că Zurvan era hermafrodit, dar unii autor târzii vorbesc despre o mamă sau o soție a lui Zurvan. Închei nota. Dar când i-a spus lui Zurvan că el este fiul său, Zurvan a răspuns, citez, fiul meu este înmiresmat și luminos, tu ești întunecat și miroșurât, închei citatul. Atunci s-a născut ormast, luminos și înmiresmat, și Zurvan a avoit să-l consacre rege, dar Ahriman i-a amintit de legământul său de a-l face rege pe primul născut. Pentru ca să nu-și calce jurământul, Zurvan i-a acordat domnia pentru o perioadă de 9000 de ani, după care va domni Ormast. Atunci, continuă esnic, Ormazd și Ahriman s-au apucat să facă făpturi. Tot ceea ce făura Ormazd era bun și drept, iar ceea ce făura Ahriman era strâmb și rău. Remarcăm că amândoi zei sunt creatori, dar creația lui Ahriman este exclusiv malefică ori această contribuție negativă la opera cosmogonică, munți, șerpi și fiare, vătămătoare, etc., constituie un element esențial în numeroase mituri și legende, populare cosmogonice, răspândite în Europa Orientală până în Siberia, legende în care adversarul lui Dumnezeu joacă un rol important. După cum afirmă importantul tratat pe Flevi, Marele Bundahist, citesc, întreaga creație a fost prin săvârșirea sacrificiului creată. Închei citatul. Bundahisn se scrie B-U-N-D-A-H-I-S-N Această concepție ca și mitul lui Zurvan sunt cu siguranță indo-iraniene, deoarece le regăsim și în India Spre a dobândi un fiu, Prajavati, ofere sacrificiul Daksayana și tot astfel, în timp ce sacrifica, a avut o îndoială Trebuie să aduci șerfa, nu trebuie... Or Prajapati este zeul cel mare care a făurit universul din propriul său corp și el înfățișează în același timp anul, ciclul vremii. Îndoiala cu urmările ei dezastruoase constituie o eroare de ritual. Răul este deci rezultatul unui accident tehnic al unei inadvertențe a sacrificatorului divin. Cel rău nu dispune de un regim ontologic propriu. El depinde de autorul său involuntar care, de altfel, se grăbește să limiteze dinainte termenul existenței răului. Tema mitologică a urmărilor nefaste ale îndoielii are numeroase paralele în miturile atestate cam pretutindeni în lume, care explică originea morții și a răului prin lipsa de vigilență sau de prevedere din partea creatorului. Ne dăm seama de deosebirea față de concepția mai veche, împărtășită și de Zaratustra. Acuramasta Mazda zămislește cele două spirite, dar spiritul rău își alege de bunăvoie modalitatea sa de a fi. Săpunul cel înțelept nu este răspunzător direct de apariția răului. Tot astfel, în numeroase religii arhaice, ființa supremă comportă o coincidență a opositorum, întrucât ea cuprinde totalitatea realului. Dar în mitul zurvanit, ca și în alte mituri asemănătoare, răul este produs, deși involuntar, de însuși Marele Zeu. Însă, cel puțin în tradiția transmisă de esnic, Zurvan nu joacă niciun rol în creația cosmică. El se autorecunoaște drept Deus Otiosus, pentru că oferă celor doi fii gemeni simbolurile suveranității. Bursom lui Ormast și potrivit unei cărți pehlevi zat Zatspram, o unealtă făcută din umbră, lui Ahriman. Zatspram se scrie Z-A-T-S-P-R-A-M.